Érdekérvényesítés Lakossági akaratok Társadalmi nyomás Közösségi akciók Demokrácia most a Cili Rádióban, az FM 98-an Köszöntöm neked, Bányai Géza vagyok. Mai vendégem Gáspár Mátyás, közigazgatás szervezési tanácsadó. Megküzdöttem ezzel a szóval, de erről már beszéltünk egy hónappal ezelőtt, is, akkor találkoztunk utoljára itt a rádióban Gáspár Mátyással, és akkor is már abba a témába indultunk el a beszélgetésben, ami mai témánk is lesz, a, ma a teleházakról és a digitális jólétről és ahhoz kapcsolódó mentorálásról fogunk beszélgetni. Egy hónappal ezelőtt pedig egy virtuális világban létező tudás megosztásról beszélgettünk, ami ehhez a témához kapcsolódik, hogy ebből nőtt ki valamikor, ha jól értettem. És elhatároztuk, hogy ezt a témát fogjuk folytatni. Még egy olyan irányba ami, ami a részemre most egy kísérlet is, és én kérem Mátyást, hogy, hogy ebben legyen a segítségemre, hogy egy kicsit szabadabban és bővenben beszéljen, adjon információkat arról, amiket oktatnak, vagy amit tanítanak, méghozzá konkrétan az ismeretekről. Tehát ne csak leírjuk a dolgokat, hanem, hanem egy picit, mintha egy, egy tanfolyamon is részt vennénk, néha-néha, hanem is folyamatosan. Hát nem is tudom, hol kezdjük. Talán a teleház, ami a legkevésbé használt kifejezés, és új lehet sokak számára, annak ellenére, hogy ez a téma, ez, ez most már több mint 20 éves. Tehát a 90 es évek közepén pontosan 94-ben jött létre az első teleház. Ugye akkor még ez az internet hajnalán volt, tehát akkor alig-alig voltak internet, volt már internet, de felhasználó még viszonylag kevés, és akkor jött a gondolat, hogy ez a dolog a leghátránsabb helyzetű településekre, illetve közösségekbe, emberekhez hogyan fog eljutni. Az látszott belőle, azt a, már a megalkotói megmondták, hogy, hogy éveken belül, vagy legkevesebb tíz éven belül az egész tudás kincs internetre kerül ami most már valóság. Igen. Na de akkor, akkor, ha ez így van, akkor aki ehhez nem fér hozzá, az abszolút hátrányban lesz. Tehát ez a gondolat a 90-es évek elején Magyarországon megjelent, és elkezdtek jönni civil a teleházak, amelyek ilyen közösségi hozzáférési helyek, számítógép, internet, ezek voltak, és itt a tanítás volt alapvetően a feladat. Most ehhez kapcsolódik az úgynevezett mentorálás, ami akkor már megvalósult, csak akkor még nem tudtuk, hogy próbát, prózába beszélünk, tehát hogy mi mentorálást végzünk, nevezetesen átsegítése azoknak, akiktől ez teljesen idegen, elsősorban az idősek számára, de akkor még a fiatalok számára is ez egy teljesen újdonság volt, gyerekek azonnal a lehetőségre. Tehát átsegíteni azon az akadályon, hogy ott van előttük egy doboz, és, és ott van benne minden tudás, és minden kommunikációs lehetőség. Akkor ugyan még, még Skype, meg ilyenek nem voltak, de már levelezni lehetett, és lassan-lassan egy-két éven belül jöttek ezek az intenzívebb kommunikációs lehetőségek. És akkor jöttünk arra rá, hogy ez a mentorálás, ez, ez, és akkor rátérek a tartalmakra, ez e, akkor hatékony, hogyha élethelyzethez kapcsolódik. Uh -huh. Tehát, hogyha valaki e, e, valamiért jön, valamit akar, valamit meg akar oldani, és ez nagyon, nagyon kapcsolódik ahhoz, amit az amerikaiak úgy mondanak, hogy, hogy reason why, tehát hogy, hogy, hogy ha rájön valaki arra, hogy mi az értelme a dolognak, akkor könnyen veszi az akadályt. Tehát, hogyha tudom, hogy az a dolog nekem az, arra lesz jó, hogy valamit ezzel meg fog oldani, akkor, akkor a, a, a legtávolabb a, a, a pontról is az ember a, a, a, átlép, vagy, vagy a, veszi az akadályt, és hát erre olyan, olyan legendák, ma már legendás esetek vannak, hogy a nagymama ugye bejön, hogy hallotta, hogy itt el lehet küldeni egy levelet az ő külföldön Amerikában élő fiának, és akkor elhozta leírva a levelet. Na most nyilván az be kell gépen. Így ment el, és, akkor, és ő azt is hallotta, hogy erre azonnal jön válasz. Hát akkor azt hogy most megvárná. És amikor megértette azt, hogy ez valójában nem úgy van, hogy ő leírja a papírra, és akkor az a papír valahogy sokkal gyorsabban jut el, akkor aktív e-mailezővé vált. Mm -hmm. Tehát, és ennek a néninek nem kellett magyarázni, Csákberényről beszélünk, ott volt az e a mai is működő első teleház, nem kellett tovább beszélni arról, hogy az informatika az milyen hasznos tolva. De valakinek azért akkor meg kellett ezek szerint mutatni azt, hogy hogyan gépeljen be mondjuk valamit. É, természetesen, Na de hát ez a mentorálás. A mentorálás azt jelenti, hogy valaki, mondok egy másik legendás például, egy festő, bejön, hogy, hogy ő, ő, hallotta valahogy, hogy az, ez már későbbi történet, az ők tíz évvel ezelőtti, hogy, hogy valahogy az interneten lehet a képeket árulni, valahogy megmutatni, de ő ezt, ezt se tudja képzelni, hogy hogy hívják, <kül> hogy, hogy ez mi. Még én kérdezem tőle, hogy, hogy a nevét. Azt megmondta a nevét, mondom, akkor csináljunk egy próbát. Beírtam a Google-ba az ő nevét és látta, hogy, hogy előjönnek, az ő, előjön az ő neve többször is. Uh -huh. Hogy ilyen kiállításon, uh -huh. a katalógusban szerepel olyan, és nézi, nézi, és látom, hogy egyre ráncosabb a homloka, és utána felháborodtan, hát, és egy képem sincs mellette. Na most ő azonnal rájött, hogy akkor itt mi van. Uh -huh. Tehát először is meg volt döbbenve, hogy ő, ő az interneten rajta van, ő, aki erről még nem is hallott. Uh -huh. Na, úgyhogy ez is egy élethelyzet. De ha valaki beteg, és egy súlytársakkal akar kommunikálni, akik már túlestek azon a ott operáción, vagy azon a betegségem, vagy már szedik tartósan azt a gyógyszert, akkor, akkor ez az élethelyzet az, hogy az ő, ő betegségével hogy lehet együtt élni. Járhat-e gőzfürdőbe ezzel a betegséggel, kimehet -e a napra, mit ehet, mit nem ehet, és itt Ez az információ ott van az interneten. Tehát, és rengeteg ilyen élethelyzet. És a mentorálásnak ez a lényege, hogy a mentor, az megtanulja, hogy milyen élethelyzetek vannak, uh -huh. hogy azokra az internet milyen szol típusú szolgáltatásokat tud nyújtani, egy, egy szenvedélyt kiszolgálni, egy állapotot kiszolgálni, egy célt ö, segíteni elleni, és így tovább. Tehát gyakorlatilag, ha tartalmakat keresünk, akkor az, az életciklust végig kell gondolni, hogy az emberre a születéstől a halálig mi történik, egyedül közösségben, és az produkálja az élethelyzeteket. Tehát ez a, ennek a megtanítása a mentornak, illetve hogy, hogy, hogy ezekben a helyzetekben mire lehet szükség. A mentornak kell valami speciális képességenek lennie, tehát mondjuk, mondjuk, mondom én, erősebb, kell lennie, vagy valami a, ilyesmi. A, <coughs> mert mert hiszen, mondjuk, ha fordulnak hozzá, mondjuk egy orvosi jellegű problémával, a másik egy művész, vagy arra, én, mezőgazdaságival, nem mondom. kell, hogy értsen hozzá. Ö, nem, ilyen ember nincs is. <coughs> Tehát aki mindenhez ért, ilyen nincs, ez nem is létezik, de nem is kell. Arról van szó, hogy egyébként ez egy oke OK és tehát az Országos Képzési uh -huh. Jegyzékben szereplő szakma. Pontosan nem emlékszem, hogy mióta, de legalább tíz, tíz éve. Uh -huh. És igen, valószínűleg 2006 körül került bele az oke OK, egy időre kimaradt belőle, azt most, ahogy látom, megint újra belekerült, hál' Istennek. Tehát ez egy elsajátítható szakma, OKE, OK Inti Mentor végzettségű, tehát az információs társammentor, ezenek a rövidítése lehet ezeken a közösségi hozzáférségek helyeken alkalmazni. Ö, nem kell ez a ö, univerzális tudás, és azt is megmondom, hogy miért. Egyébként ö, középfokú végzettség a belépési feltétel, tehát egy gimnázium, vagy, vagy középfokú bármilyen szakiskola. A, Arról van szó, hogy ezek az élethelyzetek, ezek hétköznapi dolgok. Ezek minden, mindenkinek a családjában van, idősember, fiatalember, kisgyerek, házas, minden tanul, dolgozik, ezek mind léteznek, ezek felismerhető dolgok. Ezeknek inkább azt mondanám, amit tanulni kell, ennek a társadalmi, a gazdasági, technikai, műszaki háttereit. Mm -hmm. Tehát, hogy abban az élethelyzetben mik fordulnak elő? Milyen anyagi körülmények, milyen, milyen társadalmi, ésodalmi körülmények, tehát közösségi, vagy társas, szociológiai, és így tovább. Tehát ezeket az elemi dolgokat, hogy azt az élethelyzetet megértsék. Ez egy, egy konkrét, mondjuk... Ez két éves, ez egy két, egy éves, két éves program. éves képző. Hát persze, Aha. ez egy De komoly. Hogy, mondjuk, csak egyet, egyet nem tudom mennyire Na. lehet ebből Nézzünk. kiemelni, hogy... hogy hogy milyen témákat vesznek egyáltalán Mondom, az, az életciklusokat, az, élet, az élethelyzeteket. Tehát van egy bevezetés a társadalomról, mm. arról, hogy a társadalomnak, az, ugye itt a mi elemi emberi szükségletekről beszélünk. Mm. Tehát az életciklusoknak az alapvető jellegét azt az adott élethelyzetben felmerülő életszükséglet határa. Tehát ha én fiatal vagyok, akkor én nekem az a dolgom, hogy tanuljak. Uh -huh. Ha én, én nyugdíjas vagyok, akkor, akkor a betegségemmel foglalkozom. Egyébként az egészség kapta a leg, legnagyobb eh, rangsort. Egy ilyen eh, vizsgálatot végeztünk, hogy az embereket mi érdekli leginkább, és első helyen az egészség van. Tehát eh, ráadásul még, még súlyozni is tudjuk az élethelyzetek, mennyi Elmet, érdemes egyikre-másikra És az időnek az értékes eltöltés. Ez a nyugdíjas kornak a, a, a legfőbb témája. Na most, a, az élethelyzetben tehát, a, a, a, a, ezeknek a, tehát kap kapadj bevezetőt, hogy a társadalom hogy működik, hogy van, van az ember saját maga elégít ki egy sor szükségletét, főz magának például, mm. van, aki ruhát is van magának, hogy, vannak a, hogy van az állami szféra, amelyik köz szükségleteket mm. nyújt az embereknek, és van az üzleti szféra, magán, mm. a, a, a gazdasági szféra, ahol megvásárolunk szolgáltatásokat. Mm. Ezt azért kell nagyon érteni, mert az egyes élethelyzetben fel kell ismerni, hogy azt a problémát melyik szféra kezeli. Uh -huh. Az egyén, ez egy egyéni olyan. dolog, ez az állam, vagy ez a gazdaság, ö, ö, vagy a, tehát a család, vagy a család. Tehát ö, ez, ez például egy fontos tanítás, De ez is egy nagyon egyszerű dolog. Egyébként olyan élvezettel tanulják uh -huh. ezt, hogy én nem is tudtam biztonság például, biztonság Tehát az, hogy letörjenek <coughs> hozzám be. Ugye, a, a, a, hát ezt csinálja. Az egyén védekezik, tehát jó zárat uh -huh. szerel az ajtóra. Vannak ilyen cégek, akik ezzel foglalkoznak, és az állam is bizonyos fokig, uh -huh. mert a, és a civil szféra is. Ugye ez volt egy harmadik egyébként, a civil, az állami és a közszféra, illetve az A mondjuk, ha biztonságban vagyunk, akkor mondjuk a civil szféra, mondjuk a polgárőrség. Például. Uh -huh. például. De majdnem minden szükséglet ilyen, uh -huh. hogy bizonyos fokig egyik, másik harmadik negyedik is és végzi. Na most ezt értenie kell a mentornak. Mm. Hogy hon, hon, hol keresse a segítséget? Hogy vannak olyan mm. civil szervezetek, amelyik foglalkoznak a, a speciális élethelyzetben lévő emberekkel. Mm. És hogy ezek ottan gyűjtenek információt, hogy tanácsot adnak. Mm. És itt a szakértelemnek mm. a lényege, és a válaszolva mm. kérdése, hogy ezzel az általános tudással rendelkezve azt kell tudnia, hogy kihez forduljon, hogyha, mm. és megértse, hogy speciális kérdésről van szó, ahol véget ér az ő tudománya. És akkor ugyan azon az eszközön, telefonon, interneten, skype-on, stb. Ő vagy az illető igénybe veszi a tanácsadói segítséget. Uh -huh. Mert majdnem mindenre van ilyen. Uh -huh. ez, ez egy nagyon érdekes dolog, mert <kül> ugye aki számítógéppel dolgozik, mint én, is tudom én, pff, most már 30 jó néhány éve, 70-es évek legvégétől tulajdonképpen, Számomra én úgy nőttem bele, tehát engem abszolút ö, ö, nem tudom elmagyarázni sokszor másnak, Igen. hogy mit, csinálni mit kell csinálnia. Illetve nem látom, hogy van egy. Én látom azt, hogy mi folyik a dolog mögött, amikor, amikor valami történik. Akkor legyen csak ez egyszerű keresés a fejembe. A mindenféle logikai felosztás az megjelenik, mint egy könyvelőnek, aki tudja, hogy odaírja azt, hogy nem tudom milyen számra könyvel valamit, hogy akkor az ott meg fogja találni. Ugye a fejébe van, kívülről nem látszik ez. De, de az ember ezt nem érzi. Tehát tulajdonképpen a mentor ezt a képességet ő az, aki a rendszert látja tulajdonképpen. De nem, nem is egyszerűen nem. A, a mentor kevésbé, hanem a, nem, a... mentor nem. kevésbé foglalkozik a technikával. Ez, ez, ez tévedés. Ő nem neki az a legkevesebb, ez egy belépő, mondjuk így a küszöb, hogy megtanítsa a számítógébe. De én most nem is a technikára gondoltam, hanem magának az információknak a helyére, a világban. Az már inkább, az már inkább, hogy hogy érdemes keresni. Temítettél telefont is a végül, és tehát ez kifuthat oda is, hogy nem az interneten, hanem fel kell Minden kommunikációs eszköz, vagy összegyűjt négy-öt klienst, és meghívja a szakember. Tehát ez is lehet. Tehát a technológia az egy, az egy abszolút egy eszköz, de még az elővre visszatérnék egy kicsit, tehát hogy, hogy te nagyon elkényezteted magad azzal, hogy, hogy milyen okosan, meg már benned van, meg kitalálod, meg srát, azért hozzátenném azt, hogy a programozók azok bennünket kiszámolnak ám. Ki találják előre, hogy egy adott ponton te mit akarhatsz? És azért tűnik neked olyan könnyűnek, mert tényleg csak azt a két-három dolgot tud, akarhatod csinálni, és azt viszonylag könnyen nem, meg... Én az is, csináltam egy-két programot ne, ne, jó, a pro... a is, ne. a Most programozókról azért, ne beszéljünk, igen. hanem na, egy alapvető uh -huh. rendszer, rendszerfejlesztési igény, hogy, a, hogy magától értetődő legyen a következő lépés, ja, meg hogy ott most. azon a ponton az egérrel az ember mit akarhat hát csinálni, igen, és igen, sőt igen. vannak olyanok, amelyek, amelyek nagy valószínűséggel kiszállít hogy mi a te közel, következő lépésed, és fölajánják neked azt a lépést, uh -huh. még mielőtt rájön, hogy azt akarod csinálni. Tehát jó, tehát magyarul rásegítenek erre az alkalmazások, és egyre kevesebb ilyen jellegű akadályt kell venni. A, a, a mentornak a, a, a, a fő fő fókusza az az ember, aki mm -hmm. vele szembe ül, az ő mm -hmm. problémája, és, és ő azt valóban nagyon jól kell tudja, hogy milyen eszközhöz, és itt a legtágabb értelemben érdemes nyúlni. Mm -hmm. és, és még egy dolog, ő addig foglalkozik az illetővel, amíg azt nem látja, hogy az most már maga is boldogul, úgymond mm -hmm. ezeknek az eszközöknek a kezelésében, vagy egy rálépett egy olyan kényszerpályára, egy olyan útra, ahol, ahol már ő egyedül is tud hallani. A Kor még egyet tisztázunk, ami bennem azért még akkor ezek szerint ködös, hogy az, aki, akit mentorálni kell, mert nem egy, egyelőre nem találja a kapcsolatot a... Ja, mondjuk a, a, az elektronikus ügyintézésről a halvány Így van. Nincs. Annak tulajdonképpen Ugye, amikor mondjuk tőlem egy ilyen hátlagos halandótól megkérdezi, aki mindig számítok, hogy légy szíves, magyarázza, hogy mit csinálják, és, és akkor mindig fel akarják írni, hogy az egérrel itt erre klatintok rá, meg arra, és onnan ne írt föl, mert ennek egy, egy, van egy, egy logikája, és azt kell érteni, de azt, hogy nem érti. Uh -huh de itt a kettőnk marad egy olyan szakadék, amit én meg nem tudok általában kellően elmagyarázni, mert valójában én azt valahogy belém jött. Két, dolg hogy fogja? két tehát, dolgot tudok. Bocsán, Az csak azt akartunk ez hogy nem arról van ez szó, most elébe bemegyek a, a dolognak, ugye a kérdésemmel, aztán mondhatod, hogy nem, hogy ha, ahogy te mondtad, hogy ugye, a, ha megvan a, a jó ok igen. Arra, hogy az ember az értelme a az dolognak, értelme a dolognak hogy, hogy ezt használja, akkor maga a technikai akadály az nem fog olyan nagyon nehéznek tűnni, mert akkor arra úgymond annyi ösztönzés kap, hogy megcsinálja. Nem fogja utálni mondjuk a dolgot. Vagy tehát két dolog. Az egyik az, hogy az adott szituációban mindig egy. Kevés, közvetlen lépést, ami megjegyezhető, megérthető kell adni. Hogy azt a közvetlen, valaki mondjuk fénykép albumot akar csinálni, akkor nem kezdem Ádám és Évától, hanem megnyitom, nézd, így kell megnyitni, uh -huh. és már ide tölteted is fel a uh -huh. képeket, és megvan az élmény, a motiváció, uh -huh. hogy ezt folytassa. És amikor ezzel a néhány lépéssel, ez, ez tulajdonképpen egérkezelés lényegében, uh -huh. eljutott odáig, hogy már produkált valamit, és érdekes, és tetszik, akkor már ő kérdez. És akkor megint az az egy-két kérdés. Tehát e, így, így működik a, a dolognak a technikai része, hogy, hogy arra, és arra nagyon kell figyelni, hogy minél előbb, minél hamarabb élmény, élményt adni, tehát, tehát pozitív élményt adni, a sikerélményt ahhoz, hogy, hogy az illető motivációja fönnmaradjon. A, a mentornak mennyi időt kell szállnia egy emberre? Ez a, ez a problémától és az illetőnek a személyiségétől függ, gyakorlatilag addig kell foglalkoznia vele, amíg meg nem oldódik a, a probléma. De lehet hetekig is tartani. visszajön rendszeresen, és, és, és foglalkoznak vele. Hm. Mi is egy perc. Múlva. <gül> most című, a Civil Rádióban Bányai Géza vagyok, Káspár Mátyással beszélgetünk a teleházakról és az ezzel kapcsolatos mentorálásról, és bevetettél nekem még a műsor előtt egy szót, sőt, kettőt, digitális jólét és digitális jövő, hogy ezeket ne hagyjuk ki, ezeket a gondolatokat, hiszen ez ebbe a körbe tartozik. Hát igen, a, a digitális Jólét az, az egy új program, az internet konzultációnak a, a produktuma, a Digitális Jólét programja, amelyik, amelyik nagyon jó lépés. De hát megkésett lépés, mert ugyanezen a ponton már egy, már egy 15 évvel ezelőtt voltunk. Mm. Tehát ezen, erre felé már jártunk, amikor kimondtuk, a Magyar Teleház Szövetség kimondta azt, hogy, hogy minden kis telep akkor 550 körül volt a teleházak száma, a rászoruló településeknek a száma durván olyan-olyan másfél-kétezer lehet, ahol, ahol ez, erre mm. szükség lehet. E, és hogy, hogy a stratégiája a szövetségnek akkor az volt, hogy ez mindenki településen legyen, minden közös kis közösségben legyen. Na, ezt most megfogalmazza a, program, a kormányprogram oh. szinten ez a digitális jólét programja. Nem baj, mert ugye visszafelé már nem forgatjuk az időt, nem is lehet, de akkor legalább mostantól kezdve ezt vegyük komolyan. De tulajdonképpen mi a, a kormányprogramtól független a teleházakkal kapcsolatban ezt a Kifejezést használhatjuk. Hogyne, hogyne. Hát ez ez nem egy mai kifejezés hát igazából. annál is inkább, mert ez a fajta közösségi ho hozzáférési intézményrendszer, amelyiknek az a sajátossága minden mástól eltérően, hogy ez civilbázisú, bázisú, uh -huh. tehát civil szervezet, többnyire civil szervezetek, még akár ö, ö, közszolgáltatási helyeken, tehát könyvtárakban, iskolákban, művedési házakban, de civil szervezetek által működtetett intézmények voltak eredendően, és nagy részük még ma is az. Durván lehet egy olyan 150-200, amelyik jelenleg is működik. Tehát visszaesett a számuk, mert mindenféle más megoldások. Általában önkormányzatok helyett, a, a legsikeresebbeket önkormányzatok uh -huh. támogatják, nem működhetik, uh -huh. támogatják, tehát anyagilag támogatják, vagy rendelnek uh -huh. tőle, vagy bizonyos szolgáltatásokat kifizetnek. Például ilyen szolgáltatás a... <kül> Az elektronikus ügyintézéshez való, rá, való rávezetés. Uh -huh. Tehát ez például Buda Ölösen ragyogóan működik. Tehát, hogy, hogy ott, ott teszik meg az első lépést, és utána mennek a, a hivatalba azonosítani magukat az emberek. De itt nem csak az ügyfélkapuról van szó, hát több ezer olyan, olyan ö, ö, ö, ö, weboldal, illetve intézési lehetőség van, a, a, a, a villanyóra leolvasás Úgy, és bejelentéstől kezdve, tehát közszolgáltatásokkal is összefüggő, amelyeket el végezni, lehet a távszámla meg. Hát egy uh -huh. csomó ilyen dolog. Tehát, tehát itt, itt ezeknek a, a megtanítása is ennek része, és, és sok helyen az önkormányzat kifejezetten ezeket az alaptevékenységeket anyagilag is támogatja. Ez a, tehát a mentolálása tulajdonképpen folyamatosan van szükség. Mert ugye mert eltelt 15 dolga. év... Azt gondolhatná az ember, hogy ma már annyira. Mindenki tudja. tudja. De nem, nem, megmondom miről van <hört> szó. Változik a mentorálásnak a tartalma. Tehát eleinte a számítógép és az internet volt a, a, az az akadálya, vagy az, a, amit meg kellett ismerni, és azon keresztül elérhető lehetőségeket. Aztán jöttek a szoftverek, az alkalmazások. <hört> tehát a, ezek a ugye klasszikus irodai alkalmazások, egész speciális alkalmazások is, ugye albumok készítése, mindenféle készségeknek a támogatása informatikai rendszerekkel, tanulási lehetőségek, és így tovább. Tehát ez már a, a, az úgynevezett tartalmas, színvonalas használatnak a, a, a szintje, ez egy következő lépés, tehát amikor, amikor hasznos felhasználás, és, és most pedig a, ez a kütyüvilág van, tehát most az applikációkat kell tanítani, a mobiltelefont kell tanítani, amelyikben az internet ugyanúgy ott van. Ez most egyik, egyik küldetése lehet a, a, a teleházaknak vagy a közösségi hozzáférésnek, de én már látom a jövőt, és akkor itt kapcsolódik a digitális jövő, hogy, hogy a következő például az lehet, és ez nem pontosan még a digitális jövő, még van egy ad, nagy adósság a, a közösségi hozzáférésnek, ez pedig a, a közösségi informatikának a, a közösségi informatikának a, a, a, a megtanítása, vagy a szolgáltatásának a megtanítása. Amikor egy civil szervezet kezébe ad olyan eszközöket, mm -hmm. hogy hogy lehet közösségi szolgáltatásokat megszervezni, mm -hmm. tehát amikor ők maguk, hogy lehet például forrást gyűjteni, adott projektekhez, mm -hmm. vannak ilyen forrásgyűjtő helyek, stb. Tehát magyarul ezt az egész készséget odaadni a, a kisebb közösségeknek, nem egyes embereknek. Itt most a hallgatók figyelmét fel szeretném hívni egy, egy, egy összefüggésre. Egy pár héttel ezelőtt beszéltem Gostonyi Gergővel, a civil rádiózás, közösségi rádiózás uh, helyzetéről tulajdonképpen a világon, de elsősorban azért Magyarországon, és ott volt egy nagyon fontos megkülönböztetés, ugye, hogy uh, magyarul a közösségének nevezzük a közösségi médiát a Facebookot is, és a, a rádiót is, de az egyik esetében az tulajdonképpen angolul lesz más az egyik, community média másik meg social media. Igen, igen. Tehát az egyik az egy olyan dolog, amiben, hogy mondjam, mint egy szabad hely, ahol az emberek oda mennek. A másik ellenben az önkéntességen és a, a valamilyen aktivitáson alapuló... És létező közösségeken Közösségeken alapuló igen. tevékenység. Igen. És amit te mondasz, az itt is egy nagyon... Úgy látszik, hogy ez, ez újra előjön ez a kornak a kívása, mert hiszen amikor ezt kimondod, hogy közösségi egyáltalán a, a számítógépekkel vagy kapcsolatban, a szemtestekkel kapcsolatban, akkor mindenki arra gondol, hogy ó, persze átömed, hogy vagy a Facebookon, vagy nem tudom én, nem, hol, nem hogy tudja Nem, nem. <coughs> Arról van szó, hogy van egy létező közösség, uh -huh egy valamilyen célra szerveződő közösség, akinek a működését meg kell támogatni informatikával. Tehát, hogy hogy kerüljön kapcsolatba a hasonló közösségekkel. Ha ő egy hálózatot akar szervezni például, tehát azt akarja, hogy, hogy az ő tevékenységet ne csak a helyben lévő 8-10-15-20 ember segítse vagy vegyen benne részt, akkor neki egy olyan weboldalt vagy egy olyan, olyan fajta működést kell megtanulnia, hogy hogy tud ő a weboldalon keresztül kommunikálni, meg tartalmakat letölteni, meg megosztani, de úgy, hogy csak ők lássak, mm. és ez nem teljesen a Facebook, ez egy kicsit más, mert nekik lehetnek egészen speciális igényeik. <gül> Tehát ezt egyébként nagyon sokan ismerik ezeket a lehetőséget. Hogyan lehet tanítani, hogyan lehet oktatási programokat készíteni, hogyan lehet tudást úgy fölhalmozni, ugye, a civil szervezetek azok valamilyen tudást is felhalmoznak igen, mindig, igen, igen. hiszen valamivel foglalkoznak, valamivel igen. többet tudnak, mint a többiek. Tehát az általuk felhalmozott tudást, hogy lehet tárolni, hogy lehet karbantartani, hogy lehet mego megosztani. Egy projektet hogy lehet menedzselni az elejétől a végén? Hogy lehet olyan, olyan úgynevezett munka felületeket használni, ahol mindenki látja a közös munkának az eredményet? Tehát nagyon sok ilyen, ilyen szoftver, vagy ilyen alkalmazás van. A közösségi hozzáférés. Ez egy nagyon-nagyon jó feladat, nagyon jó kihívás, hogy a civil életet segítsék, a közösségeket segítsék, és ennek tudománya van már. Úgy hívják, hogy közösségi informatika. Tehát mind az amit a közösség használ, és itt a közösség nem csak felhasználóként, hanem információ forrásként is szerepel. Tehát ő szolgáltat is a, a, a tágabb közösségnek. Tehát ez egy kétirányú ez, ez felhasználás. Ez hogy mondjam, csak ilyen... Öhm... Um... Mekkora kihívás jelent egy ilyen dolognak a bevezetése, mondjuk egy, egy egyesület? Ez jel. egy nagyon egyszerű dolog. <gül> Ugye nézzük az, az informatikai oldalát. Tehát van egy közösségi hozzáférési hely, és az IT mentornak tulajdonképpen fel kell venni még egy tantárgyat, amit úgy mm -hmm. hívnak, hogy közösségi informatika. Meg kell érteni, hogy a társadalomban mi a közösségnek a szerepe, a közösségeknek mm -hmm. az ő működésükben milyen igényeik, funkcióik lehetnek, és meg kell ismerni azt a rendkívül széles tárházat, amit a közösségi informatika alkalmazásai nyújtanak. Ez 40-50 típusú, nem, mm -hmm. nem darab, hanem 40-50 típusú alkalmazás, itt a könyvelésen beztől kezdve mindenféle, amit Egyébként ráadásul ingyenesen, vagy itt jön be a szabad szoftver, tehát a téma, hogy, hogy, hogy teljes egészében uralni tudják ezeket az alkalmazásokat, az adatokat nem kell kiadni sehová, ezt maguk tudják tárolni, tovább tudják fejleszteni a szoftvereket. Tehát ezt a, ezeket az alkalmazásokat megismerje, és utána ezzel kiszolgálja, nem csak a magával a tudással, hanem ő a számítógépét oda felajánlja, hogy azokon a gépeken, amik közösségi helyeken vannak, azokon végezzék el. Le, De ez, a ez teljesen más, ugye jól gondolom ma már, ez a probléma, mint mondjuk 15-20 évvel ezelőtt, amikor egy ilyen gondolatnak úgy próbáltak nekelni, hogy programozókat kerestek, és utána elkezdtek itt programot írni. Nem, ezeket rendszergazdáknak hívják, akikre itt <hül> szükség van, akik azokat a beállításokat, testreszabásokat, azokat a kis kiegészítéseket el tudják végezni, amik a től sajátos lesz a program, saját arculata lesz saját így tovább ez, ez, ez egy, mondom, rendszergazda, ez akár még a mentornak a harmadik tandárja is lehet, tehát ő is ezeket a testreszabásokat meg tudja tanulni, de meg is tanulják, hiszen amikor tanítják az informatikai alapokat, akkor, akkor beleütköznek ezekbe a, ezekbe a feladatokba is. Na tehát ez, a, ez egy következő jövőbeni, már most is művel, de egyre erősödő funkciója a közösségi hozzáféréseknek, teleházaknak, és, a, és az új dolog, ami, ami hát berobbant ö, kegyetlenül, és még csak a, nagyon, csak a tehát az óriás előre dobta a buzogányát, tehát, ö, és, és jönni fog az óriás, ez pedig a digitális jövő. Uh -huh. Tehát körülbelül három, négy, öt évre lehet látni előre a white szeműeknek, és ez nem jó hasonló, de white <gül> ügyeknek, e, ha, azt, hogy, hogy, hogy, hogy mi, mi a kemencébe. Tehát már tudjuk azt, hogy a 3D nyomtatás jön, tudjuk azt, hogy a virtuális web jön, tehát 3D, tehát nem, két, nem lapos lesz a weboldal most már, hanem, hanem három, háromdimenziós, egy sor, sor technológiát látunk, 40-50 féle technológiáról beszélünk. Tehát nem az, hogy a, a, az okos, okos eszközök, amik, amik a az internet végén, tehát nem csak az emberek, hanem az eszközei, ink is a hűtőgéptől kezdve az otthon mindenféle eszköze, tehát e ezek a technológiák, ezek, ezek itt vannak, és ezek az életünket, a gazdaságot föl fogják forgatni. Hát ugye a tanulás többek között már azért, azért ilyen nagyon nagy probléma, mert már nem úgy szerzünk ismeretet, ahogy 100-200 évvel ezelőtt, de az oktatási módszereink még gyakorlatilag ugyanolyanok. Tehát ezt már gyerekek nagyon nehezen viselik el, és, és valami nagyon újra vágynak, és lehet, hogy a diákok fogják kimondani az utolsó szót, hogy ők ilyen iskolában nem akarnak járni, és ki fognak valami találni helyette remélem, hogy, hogy, hogy ez a, a, ebben a tanárok is partner, partnerek lesznek. Na tehát a, az új funkciója a közösségi hozzáférésnek az, hogy segítsen az embereknek ezt a digitális jövőt minél előbb megismerni. Uh -huh. Tehát úgy mondanám, mint hogyha fölvennének egy nagyítós szemüveget, és köz, visz, közel hozni hozzájuk, ezt megmutatni, uh -huh. és, és segíteni azon elgondolkodni, hogy az illető, főleg ha fiatal és pályavalaszt az illető, Melyik, ennek a jövőnek melyik szegmensébe fog bekapcsolódni. Mert lehet, hogy az, amire ő most gondolja, hogy készül, hogy milyen szakmát fog tanulni, olyan szakmá már nem lesz, mire ő befejezi az iskolát, Hanem ehelyett valamilyen eletnkús rendszerekkel támogatott valamiféle egészen más szakma lesz, vagy nem az a tartalom lesz semmiképpen, lehet, hogy a neve az lesz, de már tartalma nem az lesz a szakmának. Tehát, tehát, hogy ezen. Vagy hogy egy vállalkozás, tehát hogy miben érdemes most belefogni. Milyen, milyen vállalkozásban lehet, hogy, hogy, hogy egészen másképpen kell gondolkodni ugyanazokról a vállalkozásokról, amik most léteznek, két-három év múlva. Úgyhogy ez a közvetítő szerep a teleházunk persze ez az kell, hogy az IT-mentor még egy tárgyat felvegyen, hogy itt úgy hívnak, hogy digitális jövő, mm. és ez persze háttérbe ki kell szolgálni. Mennyire változik meg a teleháznak a helyzete azzal, hogy egyre inkább mobilá a a számítógép használat, tehát a zsebünkben a igen, igen, igen, igen. De ahhoz ugye már nem kell maga a ház kevésbé érdekes. Igen, De igen, maga a funkció igen, meg lehet, lehet, lehet igen, hogy nagyon igen, is fontos. Igen, igen, a ház az tulajdonképpen csak egy kerete lesz a találkozásnak. Mm -hmm. Tehát ott magukkal hozzák, hát így már most is van ilyen, hogy nem a teleháznak a számítógépén dolgoznak, hanem kiki hozza a maga kis laptopját, és, és azon, mert ugye ott van az egész kis világa, meg a kérdései, meg a, a gyűjteményei, meg, meg minden, jelszavai, stb., amit nem akar átadni, tehát ez, ez egy mindennapos dolog már, hogy, hogy sőt, hát a teleházakban már wifi vannak, tehát magyarul minden további nélkül el is lép. Tehát ezért ezért, ezért tartja a, a jobbak a, ezt a tempót a, a fejlődéssel, de igen, találkozó hely lesz. És. és ö, ö, ö, a, azok ugye ez azt is jelenti, hogy, hogy a, a, ha mobilt hozzák, akkor az ugye azt is jelenti, hogy a legkülönbözőbb mobilokat, a legkülönbözőbb applikációkat uh -huh. e, fogják hozni, mutatni, kérdezni, és tulajdonképpen itt meg is fordul egy picit a mentorálás, mert ebben a társaságban valószínű, hogy előbb-utóbb behívnak egy fiatalt, hogy magyarázza már el, hogy ez az új applikáció, Igen. ezek, micsoda, e, és, és, és ez teljesen normális, hogy egymást fogják megtanítanak az emberek, valaki ezt már megtanulta, de azt még nem, akkor ő el, ezt elmondjanek. hú, ez milyen érdekes, ezt én is kipróbálom, tehát klubszerűvé válik. Uh -huh. Egyébként a, most a, a tendencia pontosan ez, úgy hívják ezeket, nagyon sok neve van, hogy a teleházak átalakulnak makers klubokká, tehát a csinálók klubjányvá, <coughs> aki az automatat, a robotok kezdve mindenféle ilyen, ilyen dolgokat szerelnek össze, ehhez speciális készleteket gyártanak, meg a És Magyarországon is van? Magyarországon ilyen? is van már ilyen, a robottechnikában is van. Mm. Tehát segítik, és adják ezeket a készleteket, és használják ezeket a makers klubokat tehetségkutatásra tehát a legjobbakat kicsipegetik ebből, ezekből a klubokból, és, és például egy ilyen jövő is áll a közösségi hozzáférések Helyett Ez persze tele lesz automatikával, tele lesz mesterséges intelligenciával, számítógépekkel, internetel és mindennel, ami a digitális jövőnek a része, izével 3 d s szemüveggel és, és, és holo, hologramos dolgokkal hamarosan, hát ez mondjuk 2016-ban Microsoft hozza illetve kiadja az úgynevezett holostúdiót, tehát uh -huh. amelyikben hologramos rendszereket lehet majd először csak fejleszteni, aztán majd, <coughs> majd terjeszteni, de ezekben már a közösségeket be fogja vonni, hiszen <coughs> ezek olyan technológiák, hogy a fejlesztők maguk nem tudják, hogy mi mire le... Uh, Persze tudják az alapalkalmazásokat, hogy oktatás ez az, de hogy, hogy ez hogyan, milyen helyi feltételekkel, milyen körülmények között, uh -huh. milyen tanulási, uh, tanulási uh, uh, idők alatt lehet elsajátítani. Tehát ezeket nem tudják. Olyan gyors, nek nincsen előélete ezeknek a, a technológiáknak. Nem is Tehát... Nem tudják mihez hasonlítani, tehát ezért ezeknek a bevezetése, meg bekutatása, az közösségi jelleggel fog történni, és ugyanitt visszatérünk a közösségi Igen. hozzáférés rendkívül nagy értékére, hogy a, ez, ezek a közösségek képesek lesznek azokat a kis közö, közösségeket, mint közönségeket összeszervezni, uh -huh. hogy egy-egy ilyen új technológiát próbáljanak ki. A mentorálásban mekkora szerepe van annak, hogy, hogy mondjam, próbálja... Tisztítani a képet. Te is említettetek, hogy 50-féle technológia, Igen, meg, Igen, meg 50 Igen, különböző Igen, program, Igen. de ez nyilván a te fejedben Igen. ott van ez az 50, tehát te meg tudom hát mondani esetleg, hogy pontosan. melyik az az 50, de ez egy használó számára ez, ez több mint Nem, ezt, ebből, ebből kritikus négy tehát azt tudjuk uh -huh. például, hogy a 3D nyomtatás, uh -huh. az három-négy éven belül a sarki fűszeresnél ott lesz, és egy csomó dolgot, amit megválsank, mint egy fésűt, vagy egy bögrét, vagy egy ajándéktárgyad, azt, azt az én igényem szerint a programon mint <kül> minta szerint ki fogják nyomtatni olyan színbe, stb. amit akarom. Ez nem utópia, ez így lesz. Ez, ez, ez, ez, ezt úgy hívják, hogy, hogy, hogy most szabadon folyó destruktív technológia. Tehát a korábbi, meglévő gazdasági, akár társadalmi viszonyokat összezúzza, és újat hoz helyette. Tehát itt, itt nagyon-nagyon észnék kell lenni, hogy akkor ezek, ezeknek az eszközöknek a gyártója, a kereskedője, a reklámozója, az mind Mindenképp. mehet a kukába. Ez úgy, ahogy a taxisok a bennek lassan a kukába. Hát az Uber jelenség az <gül> pontosan ez, de az az óriásnak az előre dobott buzogánya. <gül> tehát jön az óriás. Jó, mert ők robotautókba gondolkodnak, mondjuk. Igen, az az óriás. De az sincs távol. Az sincs Jó, távol. hát persze ezt lehet fékezni, meg a gazdaság fejlettsége azért, de most azért itt. Benne mindig van egy olyan, ö, hogy mondjam, egy ilyen, egy ilyen fura ellenérzés, ö, miközben egész nap ezeket az eszközöket használom, hogy, hogy ö, ha ennyire eszközfüggővé tesszük az életet. Tehát mondjuk tegyük föl, hogy egy bögrét Igen. kinyomtat a boltba, be akarok menni, venni egy bögrét, és azt nekem ott ki, lehet, ki tudják nyomtatni. De ott nagyon sajátosan, amit nekem, <tos> ami nekem tetszik. nekem tetszik. De emiatt éhen hal a keramikus, elfelejtődik de a... De már a nyomdászok éhen haltak a gépírók már éhen... idézőhez... Igen, mondok. de vajon ez a... Tehát ez ez, ez ez folyamatosan... A, vajon ez a, ez, a, ez a technológia, ez... Ez, ez tartható? mert ami, ami mögötte van, a tudása ti az olyan mértékig összetett és sérülékeny, és bonyolult is... Nem mert mondjuk egy mert mondjuk vegyünk egy dolgot mondjuk kerámiát készíteni már sok-sok ezer éve csinálnak kerámiát. Igen. Tudom én, ezer éve, vagy még régebb óta. Tehát egy olyan tudásról van szó, amit, amit tulajdonképpen meg lehet tanulni, és meg lehet ismételni másút. a, a, De a... a kompjútert nem lehet megismételni, mert ha, ha én nem tudok összerakni egy kompjútert az alkatrészekből, és nincs meg a hálózatom, és nincs meg a csatlakozás, és nincs meg az, az egész infrastruktúra, amit kell hozzá, akkor tulajdonképpen meghaltam. Például a bank... Miért, és most a villany, nincs villany, meg nincs víz, nem jön a, a hálózatokon, nem jön az energia, akkor mit csinálok? Hát Már most mű, is igen, az nagyon alap dolgok, mert vizet még hát. lehet a kútból is húzni. Hát. Állam nélkül el lehet... Budapest víz nélkül, közönöm szépen. háborúban is el volt valahogy. Na jó, hát ezek rendkívüli helyzetek. Igen. igen. E, ez egy háborút végig. Nem, nem, nem. E, e, Úgyhogy azért e, nem könnyű, az a víz ne, Nem igen. könnyű alkalmazkodni, de, de lesz egy már illetve van egy kényszerűség, van egy nyomás, hogy, hogy ez alkalmazkodni kell. Az anyagokra visszatérve, <gül> porcelán meg ilyesmi. Persze ezek megmaradnak, de, de az egész nanotechnológia arról szól, hogy új anyagokat állítanak elő, igen. olyan új összetételű anyagokat, amik egy az egybe, vagy még jobban helyesíteni tudják. A, a fát a, a az üvet tehát a természetes anyagokat, mert mert hogy azokból az, azok, azoknak a készlete véges, én szabadon össze lehet molekula szinten, vagy akár atomi szinten is lassan állítani új anyagokat, amik, amik hőre lágyulnak, és amikor, tehát ez a 3D-nek ez a lényege, és egy bizonyos másodperc töredéke megkeményednek, és már azt az alakot veszik fel, ami, amit én nyomtatni, 3 d nyomtatni akarok. tehát de ez feltartózhatatlan, ez a folyamat. Nem, nem, e, ezt erről szól az oktatásnak a válsága. Hogy hogy erre hogy készülünk föl? Tehát, hogy a gyerek hogy, hogy készül föl erre? Erre a gyors választ. Hogy mit? Hogy én készségeket adok neki, vagy ismeretekkel tömöm tele a fejét? Most most olyan érzésem, mint a két pad között a földet érnénk. Jogos. Ugye? Már <t> <De t> ezt a gondolatok folytassuk, jó? <t> most című műsorunk, itt a Civil Rádiombányai Géza vagyok, Gáspár Mátyás a vendégem, teleházak, digitális jólét, mentorálás, digitális jövő, erről beszéltünk ugye az előbb, és uh, hmm. ott elég <gül> már láttuk, hogy megvannak számlálva nem csak a taxisoknak, hanem a kerámikusoknak is a napja is, de uh, tulajdonképpen azért, hogy kéne ezt jól használni. Uh, hát először is erre, erre nagyon kell készülni. Tehát uh, ahhoz, hogy használni tudjuk, tehát hogy a, a digitális jövővel szembe tudjunk nézni, ahhoz nagyon-nagyon okosan végig kell gondolni, az, hogy, hogy hol tartunk, hogy ez a digitális jövő tényleg mely szegmensei jön, érnek ide legelőször, és milyen tempóban, uh, és ez tényleg a 40-ből 3-4, amire nagyon-nagyon készülni kell. Sőt, hát a, a világ cégek, vagy a kutatóintézetek csinálnak olyan statisztikákat, kimutatások, hogy milyen ütemben, mely szakmák tűnnek el először. Uh -huh. Tehát ezek az adatok rendelkezésre állnak, tehát kik a, fenye, melyek a fenyegetett munkakörök, ezek által a technológiák által, ezek a technológiák, mikor, milyen stádiumba lépnek, tehát erre rengeteg információ van. És... A, a, a fejlesztési programoknak ezek, e, ezek, ezeket az irányokat kell venni, tehát a, a, oktatásban is, a, és minden, minden Figyelembe kell venni ezeket a dolgokat. De azért a, a azt jól érzem el, hogy ugye mi mit most kifejezetten a, a, a civil megközelítést vettük alapul ahol... Mindenkinek van itt dolga. Igen, de hogy nem nehezen tudom elképzelni azt, hogy például mondjuk egy az az üzleti érdek megjelenjen benne, mondjuk egy bizonyos technológiának a, a nyomása által, hogy hogy az rátelepszik mondjuk, mondjuk egy ilyen tevékenységre, hogy hogy igenis minden áron digitalizáljunk, például szükségtelen mértékig. Hisz mondjuk a kiállítások, ugye tele vannak meg a cégek, mindig jönnek valami új ízével, hogy már a hűtőszekrény magától rendelje meg a nem tudom én a zöldséget, ami, ami tulajdonképpen hogy mondjam, tehát már nem egyszerűen azt veti föl, hogy tehát ez néha nagyon praktikusnak tűnik, mert egy, egy, egy, egy, egy olyan világban, ahol ahol minden másodperc az embernek be van osztva a munka miatt, ott ez nagyon praktikusnak tűnik, de az a világ mégse tűnik annyira barátságosnak, ahol a napon be van osztva a munkára százszázalékig, és gépekkel kell támogatnom a, a, a a többi részt, mert gyakorlatilag ö, nem tudom menedzselni az életemet, megfelelően. Igen, ez a dolog azért nem ilyen, ilyen tragikus módon fog jönni, tehát az új technológiák mellett a... tehát azért az emberekben van egy észszerű ellenállás. A teljesen normális. És, és ez nem is, nem is é, fog problémát okozni, mert, mert párhuzamosan é, egymás mellett fognak a hagyományos és a, a, a teljesen új digitális technológiák é, működni. É, akinek lesz erre igénye, aki vagy belekényszerül, van, lesz rá lehetősége olyan lakásba költözni, már most is vannak egyébként ilyen automatizált otthonok. Tehát ez, ez szépen egymás mellett fog jönni, és, és e, e, e, személyes döntések sorozata a, fogja e, e, kísérni azt, hogy az ember mikor lép egyik világból át a másikba, Úgyhogy vegyük például a, a távszámlázást. Mm -hmm. Tehát itt, itt háziasszonyoknak a sokassága egy bizonyos ponton döntött úgy, hogy akkor ő most már nem szaladgál a csekkekkel a postára, nem a távszámlát befező. És akkor akkor megérett a dolog. Vagy az, hogy hogy mozi jegyet már nem tudom hányan vásárolnak már a mozikba, nem mennek el, hanem otthon. Tehát de ezt nem hittük volna el, vagy az, ugyanaz a házi azt, hogy nem hittem volna el két év múlva, hogy két évvel korábban, mm. hogy ő, hogy ő ezt, ezt így fogja csinálni. És ő jobban csinálja mind a férje, aki állítólag az okosabb. Tehát mm. én, én magam is ilyen helyzetben vagyok. Tehát. Tehát, Te vagy otthon, aki tanítod, és a feleséged kicsi, nem Így el? van, ez pontosan így van, és sokkal jobban csinál és precízebben, és, és, és, precízebb, és lelkiismeretesebben. Tehát ez, ez nem csak ilyen kicsi, nem egy sokkal jelentősebb. Tehát hmm. az, hogy én most bejelentkezek egy egyetemre, vagy egy távo, távegyetemre fogok menni, ez, ez egy nagyon komoly döntés. Hmm. És, és, és így fog ez a dolog bekúszni. Nézzük például, itt volt a digitális váltás. A, tehát a televízió, digitális televízió az. Gyakorlatilag úgy, úgy végigment, Igen, és észrevétlenül és és és és és és és és és jó, ez az emberek oldaláról sok, sok Kiadás. k, hát, tudom, kiadást jelentett, de sok energiát, meg tanulást főleg nem jelentett, illetve ugye most ott vannak azok a képességek ezekben a televíziókban, amiknek nagy részét az emberek sokasága nem használja ki, de majd ez is szépen. is tudja, hogy van. Tulajdonképpen ez egy jó dolog, mert, már mint példa, mert itt a, a Ugye a mentorálás ehhez kapcsolódóan én, nem. nem létezik. Nincs, nincs. De ezt mondtam, ez a kütyű, ez a kütyű szint, mm -hmm. amikor a, el lehet magyarázni, akár oda lehet vinni egy tévét, és azt mondja, kérem szépen, én mind a mai napig nem tudom azt, hogy ha felvettem egy tévére valamit, akkor azt onnan le, hogyan tudom letölteni. Mm -hmm. Egyszerűen képten, lehet, hogy nem lehet, lehet, hogy lehet, lehet, mm -hmm. hogy hülye vagyok hozzá. Tehát, hogyha nekem ezt egy me mentor egyszer megmutatná, mm -hmm. akkor nagyon hálás lennék, mm -hmm és közben lát, látom a digitális jövőt előre. Tehát itt, itt emberek a, leg, a legképzettebbek is, a leghülyébb helyzetekbe kerülhetnek egyik pillanatról a másikra. És bocsáss meg, mi van azokkal, akik valamilyen után lemaradnak, például a szegénységük miatt? Igen. Vagy, a, vagy például azért, mert, mert ö, hát azért egy bizonyos fajta hogy mondjam, csak nem tudom, hogy tudom ezt szépen kifejezni. De mondjuk úgy most, hogy egy bizonyos IQ szint kell ahhoz, hogy az ember ezeket normálisan tudja Nem kell szállani. ilyen messzire menni. Leszek olyan emberek, akik utálni fogják ezt az új uh világot. -huh. És egyszerűen nem akarnak. És akkor azt mondják, hogy akkor ők elmenek, ebben kiszállnak. Tehát hálon, hálózaton kívül mennek, uh -huh. és ők, ők nem is uh -huh. semmit nem akarnak, se tévét, se internetet, semmit. Ők a természetben akarnak élni. Több ezer van a világon ilyen, uh -huh. ilyen rezervátum, vagy ilyen telep, ahol így élnek az emberek. Ez egy kevesebb, kisebbség számára ez is egy, egy élhető világ lesz. Egyébként én azt gondolom, hogy ez... Ezek... De várjál, de ez megint egy olyan választás, amire azt mondom, hogy ez a... Ez a... Ez egy középosztálybeli választás. Nem feltétlenül. Nem. Amerikában például a, a, a, a, a szegények, csórók, munkanékű, stb. elutaznak egyszer valahogy repülőre havajra, és ott, és ott keresnek maguknak munkát, és, mm. és, és ugye szállás az... az szabad ég alatt is, hogy alájog kell a sátorba is. El... Tehát, tehát vannak olyan alternatívák, amik nem, nem fed. Sőt, hát van olyan, hogy egy ilyen közösségben minden, minden pénz nélkül be lehet kapcsolódni, de ez egy komuna dolog. Mm -hmm. Tehát itt az új életformák <gül> is megjelenhetnek párhuzamosan azok számára, és itt most ne a végleteseket nézzük, hanem például ugye, ami most nagyon divat, amikor az értelmiség az le leköltözik vidékre, ezer ilyen, ilyen bejegyzést lehet a Facebookon találni, meg speciális oldalakat, ilyen ökofarmokat, stb. létesíteni. Ez is egy alternatíva lesz. Így is lehet élni. Tehát lehet, hogy, e, hogy ez minden olyan embernek, aki, aki tényleg nem akar versenyfutni, mert az fárasztó ezzel a technológiai fejlődéssel, annak föl lehet kínálni egy egyszerűbb életet. Egyébként ez is egy tendencia. Tehát az élet bonyolódásával párhuzamosan van egy mozgalom, amelyik az egyszerű, a leegyszerűsített életet tűzi ki célul, hogy ő semmit nem akar ő akar enni, amennyire szükség, feltétlenül szükség, akar öltözni, és jó társaságban akar lenni, és köszöni szépen. És neki ez az élet, mert akár egy értelmi, egy zenész, egy művész, egy, egy, ez neki elég, és, és, és teljes életet tud A mentorálás ilyen értelemben teljesen semleges. Tehát, hogy, hogy csak a, a használatot segíti, vagy pedig egy hozzáállást is segít. Nem értékmentes, Tehát ez hogy, a kérdés. Hogy ne egy hogy egy krumplizsákként üljön valaki nem, a, a nem. tévé vagy a számítógép előtt, ha, ja, és úgy állandóan értem. az legyen, hogy ahhoz tapad, hanem hogy egyszerűen az élete szabadabb legyen, igen, de igen, egy igen. bizonyos körben ezt remekül tudja használni, és, és, és eredményesen haszonnal tudja. Hát én úgy tudom ezt most lefordítani magamnak ezt a kérdést, hogy értékmentes-e a mentorálás olyan uh -huh. vagy, vagy követ valamiféle alapvető társadalmi értékeket, amelyeket közvetít, miközben segít. Hát, ugye a, mint minden szakmának, a, a mentorálásnak is kell, hogy legyenek, és vannak alapértékei, amiben beletartozik például a tolerancia, uh -huh. ugye, mert van egy helyzet, amit el kell fogadni, ami bármi lehet. Itt a, a, a most ebben részletében nem melyben, a szolidaritás, uh -huh. tehát az, hogy segíteni uh -huh. kell, a humanizmus, uh -huh. és még egy sort lehetne sorolni, ilyen alapértéket, például a tartalmas élet, tehát hogy az életnek legyen értelme. Ugye, ha idős emberrel foglalkozik egy, egy mentor, akkor neki pontosan tudnia kell azt, hogy ez egy elemi szükséglet, hogy hogy az időskort az ember tartalmasan töltse el. Uh -huh. Tehát, amikor ő, ő, ő segítséget ajánl, akkor például fel kell leismerni, az embernek az a baj, hogy nem tud magával mit kezdeni. Uh -huh. tehát, tehát ilyen értelemben, vagy az, az időseknek a tisztelete például. Tehát azt kell, hogy nem, ez nem le, leír, nem, mert ez egy erőforrás. Aki tud valamit, aki másoknak tud, aki hasznos akar lenni. Tehát ilyen értelemben ez egy érték, abszolút értéktartalmú szakma. Köszönöm szépen a mai beszélgetést Káspár Mátyásnak. Egy hét múlva Péterfi Ferenc lesz a Demokrácia Mostban, Bányai Géza pedig búcsúzik önöktől.